що все було проведено акуратно і коректно. Мене цікавило насамперед твоє ставлення до навчання, до наркотиків і стосунки з законом. Андрій відчув, як поволенький кіхтик за кіхтиком розщіплює свої обійми страх. Треба думати, що з усіма цими пунктами я отримав схвальні відгуки. Пункти Інколи їх буває так багато, а інколи стачає й одного. Що з тобою? Ти образився? Розумію нічого приємного в тому, що хтось риється у твоєму житті. Чи образився він за те, що акуратні коректні хлопці дечого не догледіли, полінувалися шпортнути глибше, довідатися конкретніше? Про його батька, наприклад, хіба на таке ображаються? За таке можна хіба що розцілувати. Але до страху перед відкриттям несподівано домішався жаль. Жаль за правдою, яка так і залишиться нерозкритою. «Ніхто в твоє особисте життя не ліз, зрозумій. Холяра ясна. Ти ще не в моїй хаті вселенський рейвах, а я ще, виявляється, маю вибачатися». «Ви для того мене й наняли, щоб було кому ревихи знімати». «Що-що?» «Ти щось не так зрозумів». «Ігоре Васильовичу, а ви пробували вирізати апендекс без єдиної краплі крові?» «Я фахівець щодо вирізання апендиксів, щоб ти знав, а ти?» «А в мене чуйка, як каже Славко». І я повинен вірити твоєму пришибленому Славкові? Ви повинні вірити своїй чуйці. Тільки не кажіть, що хірурги не знають, що це таке і з чим його їдять. Переводячи подих, вони одночасно замовкли і подивилися один на одного. А ти зухвалий, протягнув, примруживши очі лікар, це у мене в генах. В тон йому відповів Андрій, живцем спалюючи в собі пронизливий, волаючи до неба жаль. На попіл. «Добре, мені час на роботу, а ти, глянув на годинника, прийдеш о четвертій. Тільки не забудь, що ти репетитор моєї дочки, а не сина. Дайте мені карт-бланш», – раптово хрипнувши перебив лікаря. Прокашлявся. «Слухаю». «Свободу дії щоб ніхто не лазив за мною, не дихав мені в комір і за кожним разом не тицяв пальцем, а чому так, а не так, щоб я не звітував щохвилини як піонер на лінійці». Андрій одразу зрозумів, що сказане було зайвим, але сказати мусив. «А не забагато ти собі дозволяєш?» Лікар неначе скинув його поглядом із шістнадцятого поверху. Знай своє місце, промовляє лиці очі, спостерігаючи, як він копирсається внизу. Шмаркач. Знаєш, скільки людей з дипломами і неабияким досвідом хотіли б дістати таку роботу. Я, здається, забув сказати, що в тебе тиждень випробувального терміну. Це був майже кінець. Марка, нагадав він собі. Кажуть, що ковчег було побудовано любителем. Професіонали побудували «Титанік», а щодо досвіду охриплись, повернулись, і він знову змушений був прокашлятися, розуміючи, що його слухають лише за інерцією. Досвіду у мене хоч на базар неси, дорослі чомусь вважають дитинство найкращою частиною життя, але я в дитинстві хотів померти, а в 13 років ледь не здійснив свого задуму. Мене тоді буквально за шкірку витягнули з того світу, і та людина професіоналом не була. Виявляється, мовчання може різати не гірше за скальпель, як і погляд, як і згадка. Ти хочеш сказати, що Остап, що він щось задумав, щось, лікар не зміг продовжити, забракло повітря. Вибачте, я не хотів вас лякати. Дурне щось до голови зайшло. Двері ляснули. Найстрашніше було те, що лікарю теж щось подібно приходило в голову.